Сім. Було так холодно, що не можна було зняти з себе хоча б кожухи. Сидячи на кам'яній підлозі порожньої кімнати, вони любилися так просто, що Анні здалося, ніби вона розпалася на багато частин, кожна з яких кохається Себастяном. А він відчував, що навчився літати, хоч розумів, що це від того, що у Ялівці». Холод не міг протиснутися у розщеплені щілини одягу, бо на зустріч йому виривалася гарячінь з особливим присмаком нюхової галюцинації. Головне – не спішити виходити, коли нічого не тримає і можна поговорити. Якщо так, ти така велика, а насправді маленька. Тебе так багато і так замало. Так добре світові, і світ теж добрий. Хочу тобі, Світ ліпший, ніж поза тобою. Найбільше хочу торкатися свого вагітного живота разом з тобою. Якщо в тебе буде колись інший чоловік, то він загине через те, що буде мати надто гарну жінку. Не говори зі мною такими інтонаціями. Так говорять, коли закрито, коли не можеш добутися. Я гарна тоді, коли ти про це мені розказуєш. Анна задрімала, сидячи на Себастяні з чолом у плече, і він мусив так сидіти, хоч дуже хотілося розігнутися і лягти. Як і з попередніми Аннами, з цією завжди було так, як перший раз у світі. По тому по Анну прийшов старий беда. З непростами нічого не сталося сюжети не можуть закінчуватися. Вони вирішили їхати кудись світ за очі і чекають на неї. Панцернику. Анна стала страшенно сумна. Себастьян сказав, що нікому її не віддасть. Вона випила багато джину і заплакала. Беда прийшов ще раз. Себастьян вигнав його і кинув у вікно гранату. Анна напилася і почала розмірковувати вголос про їхню родину. Себастьян вперше зрозумів, що вона сприймає все цілком інакше, ніж він. Вона плакала і намагалася поцілувати його в руки. Він не давав. Вона перестала плакати і спокійно попросила дозволу поцілувати кожну руку по разові. Себастьян дозволив, і вона зробила те, що хотіла. Другу цілувало дуже довго. Він мусив забрати руку, щоб кинути ще одну гранату. Анна сказала, що він робить для неї забагато, і пішла до дверей. Себастьян не міг цього зрозуміти. «Пам'ятаєш? Ми говорили». Вона обернулася, але не спинялася, вийшла заткуючи. Себастян зробив якийсь такий жест, що Анна, коли була вже біля панцерника, не втрималася і спробувала його повторити сама до себе, ніби стала Себастьяновим біографом. Цікаво, що робить в цю секунду тато. Шукання цікавості – найлюдськіша ознака. Тато таке казав. Так казав Себастян, що казав Франц. Себастян не міг ні сидіти, ні йти, ні стояти, ні лежати. У глибині легень було порожньо. Три тисячі разів він подумав слово «Анна». Аж під вечір зміг щось робити. До того ж, чотири роботи одночасно. Пісяв на сніг, придивлявся до дерева, на якому якісь птахи виглядали, наче перестиглі плоди, обмацував кінчиком язика незвичний від охолодження рельєф піднебіння і молився за душі померлих, за які більше ніхто не міг помолитися, за Франца, Лукача, Старого Беду, французького інженера, Лоці, Растаманів, сліпого убивцю, його дитину, орнітолога Штефана, на нашку посла Стефаника, посла Лагодинського, художника Труша, художника Перфетського, інструктора з виживання, босняка капітана, четеря Пеленського, сотника дідушка, сотника букшованого, полковника Колодзінського, генерала Тарнавського, своїх негритянок, Северина, молодшого Млинарського дочку Папи Римського, Брема, Відгенштайна, циганських трубачів, Анну, Анну і Анну. На яблунях у колишньому міському саду висіло дуже багато яблук. Ніхто їх не зірвав і не позриває. Витягнув з кишені яблуко, підібране вчора, вкусив, і до рота попав довгий, Аннин волосок, люблю її, а не себе. А вона є, завжди десь є, така сама гарна, добре хоч десь когось мати, хоча б для того, щоб було кому розказати історію дня, якій варто заради цього прожити. На другому світі найзвичніше почувають себе не воїни і не лікарі, не будівничі, і не сидівники, а оповідачі історій, баїльники. З найвищого дерева серед тих, що Себастян посадив у 1914 році, піднеслися сороки і полетіли в тінь Петроса. Себастян порахував – сім. У зошиті орнітолога сім про те, про що не можна сказати, треба мовчати. Серед усіх доказів існування Бога цей може вважатися найкращим. Есей читала Тамара Плашенко